Jag just call to du säger, love you. Bye. Mama. Nu no, Du spelar in det där hoppas jag. Bra. Hej och välkommen till avsnitt 58 av Bitarna -E det Här är Nico tillsammans med Fanon. Ja visst. Och Danne. Ja men god afton. Allt bra med er? Aj, ja jaman. Ja. Ja. Danne har du nördat och roligt? Har jag nördat och roligt. Det har, blivit, det har inte blivit så jättemycket de senaste dagarna. Jag har väl spelat lite mer än om en sky, men det, nej. Nej. Det är så. Ja, jag är rätt läst på det nu. Men det, men det är ju samma, samma, samma, samma, samma, samma, samma, samma, samma, samma. Åh, en ny planet. Nej, den såg ungefär ut som, som sist. Ah, okay. eh, då åker vi till nästa planet. Ja, ah, den såg ut som ungefär för tre solsystem sen. Okej. Okay. Eh, men vi testar den här månen då. Ja, ah, men ah, okej, okay, det var en jävla stenig värld där jag kan farma hur mycket som helst. Och så åker vi upp till rymdstationen som såg precis då ut som den förra jag var till. <laughs> ja, så det är inte bara det man gör som är lika Utan även planeten alltid ser likadant ut ja. eh, de, de, de har ju gått ut med det nu eller jag. De frågade honom eh, Varför han alltid var på samma planet I, i trailerna och När han förklarade spelet mm. Och det var en förskönad planet eh, Bara i syfte För att sälja spelet Nej gud vad illa Nej Ja. ja. Och fan, så att, vad Sådana så, världar finns inte. Lågt. Det finns inte sådana djur. Det finns. Ja, nej. Oj, vad tråkigt. Ja. Oj, det är ju fan en mega dunder miss om inte annat. Ja. Så Dålig att, stil. Äh, mm -hmm. ja. Det är lite tråkigt som det har blivit så hyperat spelet, så mm. finns det inte tillräckligt. Och det är ju lite, visst, det kanske kommer i framtiden och gett stora uppdateringar och sånt, men. Då visst risken att spelarna inte är kvar istället mm, så det är lite synd. Det, det kommer jag ta upp sen i nyheterna bara så vet. Det är bra det. Ja, äh, annars så väljer jag spelat lite FIFA med, med en polare över efter så där på Xboxet. Men annars har jag är inte jättemycket spelnördande. Jag har mer kollat så alltså, typ så här, små sci-fi kortfilmer på Youtube. Det okay. fin, finns mycket coola filmer med låg budget som, som har gjorts där så det har jag nördande jag med mig. Ja, kul. Mm. Fan om då? Ja. Alltså. Det har blivit väldigt dåligt med spelande. Men det har berott på att. Eh, jag har hållit på med folkrace i helgen igen. Så att. Eh, det har lagts väldigt mycket tid på det. Under denna vecka. Men eh, jag har hunnit kolla på lite filmer som jag inte har sett förut. Mm. Eller. Inte sett förut. Bland annat uh, Big Hero 6. Mm. Det, är, är, det är barnfilmer. Men de, de är, jag tycker de är bra. Eller jag tyckte de var bra. Mm. Eh, och eh, så gick jag och Samon och kollade på Hitta i veckan. Mm. Hur var den då? Den var sjukt bra faktiskt. Jag tyckte den var, den, den är absolut C värd. Mm. Men eh, man kanske ska ha med sig ett barn när man går dit. <laughs> Eller något, kanske en man? Men det är bra. Den är värd att gå och titta på, det tycker jag. Mm. Så du har suttit och kollat animerat. Ja. Ja. Tog du Stanley i Big Hero 6 då? Jag har inte sett sista kvarten Jag har den kvar att se <laughs> Men jag har inte sett honom Nej, nej. du får väl inte sitta på den då mm. För det var väl typ första filmen efter att sammanslagningen mellan Marvel och Disney mm -hmm. slogs ihop där så han, är... han gör ju en cameo även där Och ja. oh, nej, då måste jag nästan kolla på den igen från början för att vara helt säker mm -hmm. <laughs> Fan, okej, okay. oh, det ska vi kika på det är bra den. Och då Doris, du kollade väl engelska, hoppas jag. Ja. Eller en Mhm. Mm Och om fortfarande är lika rolig eller det ja. mycket spel över. Nej, jag tycker, jag tycker att det är bra, faktiskt. Det är mm. fortfarande bra. Och det är ändå lite... Den är, den är den är lite seriösare än första filmen, vill jag säga. Okej. Mm. Eh, för att prata om barnfilmer på det viset. Men... Den är seriösare än den första. Det finns mm. lite mera djup i den, tyckte jag. Eller jag upplevde det så i alla fall. Just det här att det inte hon är inte bara en galen, glömsk fisk som simmar runt. Utan det ändå, finns ändå mm. liksom lite uppbyggnad att hon tycker det liksom är lite jobbigt att inte minnas. Och det är liksom hela den biten får vara med en bit. Okej. Okay. Så att äh, jag, jag, den, den är C-värd. Mm. Bra. Den. Du då, Nico, har du nördan att... Ja, efter förra avsnittet Så spelade jag South Park Stick of Truth två timmar Och klarade det <laughs> ja. Och det är ju störst skönt det spelet Det var bara två ställen Eller ett ställe egentligen som jag Fastnade på för jag fattade inte vad jag skulle Eller jag fick förklara Hur jag skulle göra det Men det förklarades väldigt dåligt Man ska typ eh, Man ska göra abort På Stans pappa <laughs> Och där är dosan helt trasig. <laughs> och jag gjorde om det om och om. Jag var ju helt gristokig till slut. Jag, jag tror jag gjorde om det i 20 gånger. Allt annat med spelet var skit bra förutom just den delen. Sen kom det en eh, boss efter det. Eh, spoiler, spoiler. Jag vet, det är någon Kardashian som har <laughs> gjort tra med ett foster. Och den har blivit nazi. nej. Va? Och gigantisk så här boss Och den var skitsvår Men annars var det jätte... Spelet är hysteriskt och over the top Så jag ser verkligen fram emot South Park eh, Vad heter den? The Fractured But Whole Yes Så det ska bli riktigt intressant Men i alla fall Man får även med South Park Stick Truth Med dem så mm. har man inte testat något av spelen Så tycker jag man ska köpa det bra Sen spelade jag lite med Stars Better Från att jag hade några poolar över i lördags Och eh, då spelar vi två spel Ett som jag kommer till Och så är det här då. Vi spelar Stores typ hela kvällen Så äntligen är jag level 70 Ooh. Tog sin tid men nu är jag där Så nu kan jag lägga ner spelet <här> <här> Då har jag gjort det Nu är jag bara att sitta och vänta på att eh, Vad heter det? Death Star-paketet ska komma nu i september tror jag ut och flyga i rymden Men sen kommer vi då till det roliga som jag gjorde i lördags Och det var, spelade Open Multiplayer Tactical Test Betan till Titanfall 2 mm -hmm. Och eh, väldigt roligt eh, När man kom in där, man fick ju typ ingen Så här, så här spelar du spelet Utan du slängde sig in i multiplayer match Och så var du bara ut och köra Som tur var så har jag spelat Black Ops eh, 3 och de spelas exakt likadana. Känns exakt likadana. För du kan ju springa på väggar, hoppa så här, extrema hopp, glida på marken. Och kontrollerna är exakt likadana i båda spelen. Mm. Så när jag hoppar in i Titanfall 2, då är det som att jag, liksom när jag spelar Black Ops 3, så var det som att sitta och spela exakt samma spel tills det kom de här gigantiska. Eh, ja, Mexen. mm, mm. Men spelet i alla fall, det var... Alltså det kändes jättebra. Man fick ju inte så mycket. man fick spela två titans. Det var mycket lättare att få titans än vad jag trodde. För du har ju som en mätare som du springer runt och så skjuter du och den laddas upp lite hela tiden. Sen när du har fått mätaren uppfylld då klickar du neråt på styrkorset och där du klickat är landad och titan hoppar du in i den och ser är det bara kötta. Jaha. Skitkul att testa de två olika... Tyvärr så fanns det inget riktigt vapen som var jättebra för en vanlig soldat mot just Titan, eller ja, de här Titans, nu i betan. Utan det fanns ett, såhär, man måste hålla in för att ladda upp och så skjuta i ett skott. Medan, och Eftersom hela laget, om man kör sex mot sex matcher hela andra lag kan ju ha såhär, fyra, fem techs och så står du där och bara nej, <hör> <hör> <hör> jag lägger ner så jag kommer döda. det finns ingenting jag kan göra. Så det var lite Men man kan hoppa upp på de andras Titan Och ta bort sig batteripaket För att göra dem lite svagare Så att de tar mer stryk Och de förlorar lite hälsa och sånt där Så det var skitschysst det finns ju så man drog upp på motståndarnas Titans, dras in i den Och man ser hur han får panik, för man hör när man sitter där, det är det är någon på din Titans Och det finns inget du kan göra i där Du kan hoppa ut din Titans, skjuta dö på han som står där uppe, ta tillbaka batteripaket, stoppa in den i din Titan och gå oh, vidare jäblar. Men då kommer det ju folk från överallt och nej, det är så kaos, men skitroligt var det så testet gjorde mig bara ännu mer pepp på att verkligen spela och få mera vapen. Få testa flera olika Titans, som nu körde jag två stycken fanns. Det var en vanlig Titans med som lite mer som en vanlig soldat. Eh, hade laser, eh, paket i bröstet som man specialkraft kunde skjuta iväg och gjorde skit mycket skada. Hade en vanlig, och det var eh, ja, aktigt liksom på kul spruta på sig. Medan den andra var mer en eld titan så han skickade över bomber och kunde slå eld i marken och sånt där. Så det var riktigt coolt att de ändå spelas så pass olika, även om de ser ganska likadana ut. Och så fick man ju testa olika klasser och sånt där, så äh, vi hade riktigt kul. Det enda som var tråkigt var just att vi inte kunde spela tillsammans. Det fanns ingenting att man kunde leta efter sina vänner i betan. Mm. Så det var lite tråkigt, så eftersom vi ville sitta och spela... Tillsammans hela dagen Så vi alla hoppade in testade det, Alla gillade det Men sen hoppade vi ut och fortsatte med Star Better Fund mm. Men nej Jag är ju skittaggad på Titanfall 2 nu Och har man spelat Black Ops 3 Så vet du exakt hur so Vanlig soldat liksom, spel funkar För det, är exakt, det funkar exakt likadant Att man har lite specialgrejer Och styrningen och allt känns exakt likadant Det är just det här Titans-spelet Som är annorlunda de olika spel, vad heter det Uppdragen som fanns Det var de här klassiska deathmatch Det var en där man skulle ta över Det fanns tre olika points på kartan Där man skulle ja, typ ja, springa och ta över, och liksom hålla de platserna mm, mm, mm. Och sen om man hade hållit dem i några sekunder Då började poäng ticka Och så fanns det tre sådana som så man skulle vara tvungen att hålla alla för att stiga poängen och sen fast det en som var lite intressant en ny grej, det är att det är som en bank i mitt, på två olika ställen på kartan och varje gång du dödar någon så får du som pengar på dig, men för att få poängen så måste du springa till den här banken när den är öppen och lämna in pengarna Oj, Så du, då får man höra på ett att banken är öppen så alla börjar gå ut mot bankerna för att tjäna in poängen och då kom, möts man ju liksom allihopa där också så då är, brukar man, då var det någon som i vårat lag liksom satt kanske och väntade i ena och så, så man visste att han ja, håller den Den andra håller andra banken Och sen var det bara kötta döda alla som kom Och så själv försöka slänga in alla poäng man hade Så det var riktigt intressant Riktigt roligt att spela Så Titanfall 2 kan jag rekommendera Just på det lilla jag har spelat Så får vi se mer när jag får själva spelet då. Mm. Det är det jag har nördat Så vi hoppar väl in i nyheter Det gör vi Förra våren såg vi en framgångsrik kampanj för ett nytt Toy Earl-spel på Kickstarter. De lyckades samla in 500 000 dollar till spelet som heter Toy Earl Back in the Groove. Nu får vi reda på att Adult Swim Games kommer ge ut spelet i samband med Och i samband med det får vi också en trailer. Eh, Toy Earl Back in the Groove planeras att släppas till PC och konsol under 2017. Jag är ett jättestort Toy Earl-fan så var därför jag tog med den här nyheten. Ja du har ju pratat gott om det tidigare Jajamän. Jag har aldrig testat det så det kan vara coolt att testa Nej alltså det, det spel som jag spelade det var ju på Sega Mega Drive mm. eh, Och då var det att man kraschade På typ en jättekonstig planet Som hade typ olika dimensioner på planeten Och så var man, <laughs> okay. var man tvungen Att leta upp alla rymddelar Och det, det kunde ta liksom allt ifrån Ja men 6 timmar upp 6 timmar upp till typ 20 timmar och hitta allting eh, mm. Beroende på baner och sådär att, ett mycket bra spel med mycket bra musik. Mm. Och väldigt intressanta fiender. Gräsklippar, män och operasångerskar <laughs> opera och allt vad det nu var. Eh, vi går vidare. <clears throat> nu vet vi mer om det planerade materialet till Battlefield 1. Eh, det vi får få reda på via, via deras sida är att Ultimate Edition som kommer kosta 12 88, alltså 1288 kronor eh, Som vi också, som förutom spelet också innehåller ett Premium Pass till det kommande materialet eh, Det planeras fyra paket med material till Battlefield 1 Och i dem kommer det, finnas att, eh, kommer det finnas 14 Battlefield 1 Battle Packs 16 nya banor, nya spellägen Nya Elite Classes, alltså spelets hjältar 20 nya vapen och mycket mer det första paketet planeras att släppas i mars nästa år och i den ingår bland annat den franska armen. Att köpa Premium Pass separat kommer att kosta 50 euro. Mm. Intressant. Ja, det spelet ser ju väldigt häftigt ut mm. och ja, eh, samma, de tar väl samma pris nu för det här som de gjorde till eh, Star Wars Battlefront så mm. Folk köper ju det verkar som liksom, Eftersom de kan köra på exakt samma exakt. Priskostnad eh, Ja, Jag, vet inte, jag tycker ju att Battlefront är Eller eh, Battlefront var Star Wars ja. Battlefield <laughs> Är eh, lite för stora banor Så jag avvaktar lite Innan jag mm. köper något sånt här Men Absolut. Eh, det ser ju väldigt häftigt ut i alla fall och Speciellt trailern de släppte Fick ju alla att sitta med munnen öppen Och bara gapa mm. Eh, vi pratade ju om Norman Sky tidigare eh, när vi pratade om vad jag denörat. Nu eh, är så här att storsatsningen Norman Sky har fått en jobbig start på spelmarknaden minst sagt med buggig och nästan till och nästan ospelbar lansering. Marknadsföringsskandaler, tappade spelare och dålig fankommunikation. Giganten Steam verkar höra fansens klagomål och har enligt flertalet spelare gett personer som överskridit de två timmar vilket är max eh, för spelade timmar att få tillbaka pengar på. Eh, vissa har berättat att de har haft så mycket som 13 timmar spelade på kontot men ändå fått tillbaka pengar. Oj. Skönt, ja, Jag har fel att att de flesta de har ju fortfarande att det är två timmar för alla. Mm. Men att det är vissa som har fått specialbehandling Det visste jag inte Nej, så är det så att, ja, äh, jag, jag, jag funderar på hur man ska testa Helt ja. ärligt äh, då, ja, men, är så, samt fast. men samtidigt vill man ju vänta på ifall de släpper en sån här jättepatch Ja, precis Det kan ju bli hur bra som helst Men mm. frågan är om det är ja, skitmånga som får in det här Att ja, men vi kan lämna tillbaka pengarna ja, Studionerna var typ 15 pers. Mm. Då är risken ganska stor Att de kanske konkar istället mm. Ja, det är och, och få tala om vem som ja. Frågan är väl vem som gav liksom beslutet att det, det går så dåligt. För, eller så alltså är inte det lite så här: en av de sista spikarna i kistan om Steam går ifrån sina premisser och bara säger: Jo, fast okej, okay det här är så jävla dåligt. Mm. Det, det, alltså, jag har ju inte provat det själv. Jag vet ju bara vad du sa förra gången. Och mm. du var ju ändå ganska nöjd då. Mm. Alltså, det känns ju lite som att. Steam, om de nu gör det för flera människor Alltså att det blir välkänt Att de går, alltså mm. att alla Får lämna tillbaka, då känns det ju lite Som att faktiskt, det ligger lite I händerna på Steam att de dödar Den här studion, yep. lite, lite grann Känner jag, men eh, vi får väl se Vad som händer mm. På tal om det Eh, efter att de hade släppt No Man's Sky eh, så hade de 2000, eh, 2000, 212 321 spelare inlagda i spelet samtidigt och blev således den mest framgångsrika lanseringen på Steam i år. Steam visar dock att spelare överger rymdeventyret i rasande fart eh, och toppen just nu ligger på 19 055 spelare. Det är alltså en sänkning på över 91%. procent. Oh. Aj. Mm. Oh, ja, Det förklarar väl allt. Jävlar, aj. ja. Ja, mm. så att de alltså, ja. Men det är lite det som jag förstår precis som du sa där. Att I början är det jättebra, men det finns inte tillräckligt. <kör> det tog exakt. det upp när, vi när du pratade förra gången också. Om själva spelet det där var det du sa någonting om en pöl. Och... Ja. <skratt> <skratt> det, det, det, det är brett som en det är vitt som en ocean, men djupt som en pöl. Ja precis, mm. och det är ju det jag har fått från alla Som verkligen älskat spelet Sedan början, bara men det här är bra Men så snabbt mm. Har man gjort allting och så sitter mm. man där Och bara rullar tummarna till slut ja, och, och det är lite synd på ett sånt spel Och nu spel har, jag, nu har ju alla gått och spoilat Slutet på spelet också, så nu känner man så, här, så Alltså, äh, ja. Det ska tydligen vara ett Riktigt antiklimaktiskt anti -kli -kli eh, Slut Ja, det var lite tråkigt Ja det, mm. Ja. Ja. Vi ja. ja. ja. ja, vill så inte spoila, kan Jag vill inte spoila någonting. Jag för den som vill spoila för sig själv får göra det på nätet. Det finns överallt ja. Nåja, no, yeah. vi, vi går snabbt vidare. Den före NIP-medlemmen Emil Heaton Kristensen är klar för mästana, mästarnas mästare. Han, oh, yeah. han kommenterar det så här. Det är stort för mig och e-sporten. Det här hade aldrig hänt om det inte var för e-sport-community, säger legendaren till Aftonbladet e-sport. Mm. Tankar? Det var Häftigt. ju väldigt. där en, ja, Det skickades ju in. De gjorde någon enkät på det där: att hur många som vill ha in, och det var ju extremt många ja, sportare Och alla är ju överlyckliga nu att det faktiskt har hänt, för han blev intervjuad och liksom allting där. För, men för att ja, det var så nära att kunna vara, fått vara med medstaan och mästare Jo, men alla vill ju ha in honom och nu får vi äntligen ja, se det. Så det skulle bli riktigt kul att se om eh, de visar. Även i undermästarsmästare att visa e-sport på rätt sätt och inte bara försöka göra det ja, men det här är kids att spela utan visa eftersom det är många äldre som faktiskt sitter här. Jo, men då kan hit och visa e-sport är på riktigt. Det är liksom det, är det nya och försöka få för han den här snubben kan prata. Han kan liksom öppna upp alla liksom gamlingar för att förstå att e-sport är något som bara kommer växa, växa. Och han är helt klart den rätta e-sports-snubben att vara med i ett sånt här program och få e-sporten att växa i andra ögon också. Får ju bara hoppas att eh, det inte blir allt för mycket drama över det hela. För det, jag har ju redan sett det börjas i mm. eh, AI. Ja, vad, vad heter de nu? Då? Tablo, eh, vad heter det? Tidnings. Ja. Eh, oh. Ja precis, det har ju redan börjat med att det, han, är, det, han borde ju inte få vara med och varför, varför och allt det här Från de andra som är med i mästarnas mästare Och jag tycker ju bara att varför, alltså, vad fan, det vill bara ge han chansen menar, mm. Han är ju han är lika mycket en mästare som någon av de andra Sen att de Absolut. har, alla har ju alla sina Flera olika... gånger om dessutom Ja men precis, och de har ju alla olika områden, det måste de ju allihopa mm. fatta det, det, det bara är ja, kan, kan, kan någon som spelar golf vara med? Så. Ah, exakt, exakt. Jag menar, mm. det, ja. Nej, det, jag, ja, men det, det är... Nej, det är absolut att han ska vara med. Absolut. Det är därför vi behöver att han är med. Ja, precis. Eftersom det är just de här som sitter så där Det är de som måste få, få upp ögonen. Mm. Och det är därför Emil, han är den rätta. För han har ju för jättelänge varit liksom den... I fronten för e-sport mm, mm, mm. liksom liksom Både när han tog över Nipp och köpte upp bolaget och allting Och efter det också Han har åkt runt och han är alltid på de stora evenemangen Och visar upp sig och håller på med allt bakom kulisserna också Så ja, ser fram emot Nu kanske man kan se det där i alla program Jag har aldrig tyckt om mästarnas mästare Men nu får man väl sätta sig och kolla på det då Ja precis, ja, nu, om inte annat så kommer det väl öppna upp och det förstår jag, det är ju därför de har gjort det skulle jag gissa i alla fall Det kommer ju, det kommer ju öppna upp för många många fler som kommer sätta sig vid tvn och titta och En yngre publik Ja, ja men är det det är ju flera som kommer att flippa över till den tv-kanalen nu, alltså flera yngre åtminstone kommer att göra det så att, Och det är ju sist därför han är med men jag tycker absolut en eloge till dem allihopa att han, att han inte få vara med nu Absolut Absolut vi går kvickt vidare Games with Gold till Xbox i september blir följande. Till Xbox One blir det Earthlock Festival of Magic första till 30 september och Assassin's Creed Chronicles China från den 16 september till 15 oktober. Eh, till Xbox 360 är det Forza Horizon Från och med första till 15 september Och sen så avslutar de September med Mirror's Edge Från den 16 :e till 30 :e september och Det var det Något uh, <laughs> <laughs> du ser fram emot Nico Ja Då känner vi precis likadant Alltså Earthlock har ingen aning Assassin's Creed Chronicles har jag hört det ska vara jättedåligt. dåligt. Mm -hmm. oh. Force Horizon, bilspel. Ja, det är inte riktigt min grej. Och Merus Edge, med. Research, mäh. Mäh. Så, mäh. <laughs> ja, nej, helt mäh. enkelt. Mäh. Då går vi vidare. Uh, Square Enix har meddelat att det kommer att ha en timmes lång konsert med musiken från Final Fantasy 15 som kommer att direkt sändas från Studio One på Abbey Road Studios. Spelets soundtrack framförs av London Philharmonic. Orchestra och Yoko Shimamura eh, kommer att medverka. Den här konserten kommer att live klockan 20.00 på onsdagen den 7 september. Så nästa vecka. Alltså, varför? För att det är häftigt. Okej, okay, okej. Okay. Jag var bara tvungen att fråga för att jag fattade det. Det, det swushade väldigt långt ovanför huvudet på mig skulle jag säga. Nej, det, det, det här är med så här, folk som verkligen är Som film- och tv-spelsmusiksnördar mm, mm. Ja, typ jag äh, ja. Sen spelet blev ju försenat Så här är mm. ju lite morot Att men här, ni får någonting Eftersom ni fick vänta en Exakt. extra månad typ Och de kommer gå ut med mer information Om äh, livestreamen äh, När det börjar närma sig hm. Hur som ja. helst Ja det... Får jag bara slänga in ja, absolut, här? Absolut. Absolut. Jag höll precis på att få en liten orgasm För mig själv <laughs> Ben Affleck har precis nu Slängt upp en liten video på sin Twitter Och man vet inte om det är Från nya Jassi Sleek-filmen eller inte Men videon är En person är Deathstroke Som går ner från En Vad stod det då Det är där. Åk in down Aircraft Bay Och kollar in i kameran Och så visar de att det är på via filmsätt mm. Så det här kan vara en trollning Eller så har Ben Affleck precis Utan att av någon Precis visat Deathstroke är med I Justice League-filmen Som kommer <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Oh jävlar oh oh, Kolla God. där Och jag kollade precis på videon och <skratt> det, det, på. Nej, det, det, det var en bomb vad gäller nyheter det, det, det. Usch, jag blev helt varm av mig Nu mm. kan vi återgå till vana nyheterna ja, vi, vi, vi avslutar lite fort innan du kräverar uh, <laughs> uh, ja, ja. Men det där är ju redan Åh oh, jävlar, för att stanna kvar på just den <laughs> grejen Det där är ju redan inspelat hans, uh, Alltså han filmar ju någonting som redan är inspelat Ja, precis Alltså det finns ja ju... men det finns ju på band redan om vi säger så om man nu ska uttala sig coolt. Ja, så det, oh, det vill jag ville väl veta vad om i filmen. I want him. Yes. Åh, <laughs> oh, herre. Oh, oh. <laughs> <Fitt. laughs> Jävlar vad coolt. Ja, oh, okej, okay, förlåt uh. alltså. <clears throat> As you work. Stockholm Stockholms Spelmuseum kommer öppna den första september i Stockholm. Uh, det är Tobias Björneby och Daniel Grigorov uh, förlaget Reset Media som gett ut som Level och Robot som står bakom Loading.se och nordiska IGN uh, och har gjort både NS-bibel och ett lexikon för barn. Nu ska de alltså öppna Stockholms Spelmuseum. Uh, de säger så här... I en digital värld finns inte samma naturliga mötesplatser som när vi växte upp, säger Tobias Björnerby. Med Stockholms spelmuseum vill vi skapa en fysisk plats som både bevarar och levandegör spelhistorien. Här finns arkadmaskinerna vi fyllde med våra ve veckopengar. De obskyra importkonsolerna vi drömde om och virtual reality-spelen vi aldrig trodde skulle bli verklighet. I museets lokaler på Markvardsgatan Mark Mark i Stockholm kompletterar spelen med kulturen, historierna och människorna som omger dem. Att besöka Stockholms spelmuseum ska vara en spelupplevelse i sig. Det finns otroligt mycket att visa och berätta, fortsätter Gregorov. Vi vill göra spelhistorien tillgänglig för alla, oavsett ålder, ursprung eller erfarenhet. Stockholms spelmuseum ska vara en plats som inspirerar nostalgiker lika mycket som den överraskar en ny generation spelare. Den lär ju gå och kolla in. Mm -hmm. Det är lite skithäftigt när jag fick se det här och jag fick se lite bilder från det. Och Så den öppnar alltså idag när vi släpper det här, torsdag. Mm. Mm. Häftigt. Det är riktigt. Eh, vad sa du? Markvardsgatan 2. två 2. Öppettider mm. kommer finnas på stockholmsspelmuseum.se Äh, så är, uh, just arcades och allt möjligt Man blir ju som ett barn när man står vid dem mm -hmm. äh, kan Det kan vara riktigt häftigt Där kan vi kanske göra en liten, en liten Tripp och kanske filma lite grann Och mm. kanske någonting för, för Våra lyssnare och så Kanske lägga upp på vår Youtube-kanal, vem vet Precis, äh, åka dit och kolla om man väl ha för göra det riktigt Tyvärr så är det ju Stockholm, jag är inte ett fan av Stockholm Nej, men vem, vem man, man är det? Man får väl åka dit ändå <laughs> Ja, vi alltså, du är sån jävla Aha. bakåtsträvare Satan. Åka in till Stockholm är väl ingen större grej? Men nå jävla fjolträsk inte fan vilja. Ja, ah. säger killen som har, som har släkten i Kiruna. Ah, jo. <laughs> ja. No. jag vill avsluta nyheterna. Ja, ja. det gör vi det med Square Enix Har avslutat ett spel med titeln Dissidia Final Fantasy Open Omnia Till mobiltelefoner Det här är ett nytt rollspel Som samlar olika karaktärer Från Final Fantasy-serien Där spelare får samla sitt eget drömteam För ett helt nytt äventyr hmm. Såg en trailer, såg riktigt bra ut uh, Gå tillbaka till det klassiska gamla turn-based-baserade, mm. som man kommer ihåg. Karaktärerna, det är alla karaktärer, det är inte ett avancerat spel. Liksom munnarna är stilla, det är pålagda röster bara. Mm. Man, de bara står och skakar, det är ett mobilspel. Liksom. Det är inget avancerat på så sätt. Allt var på japanska, så jag fattar inte ett ord <laughs> eller text eller någonting vad det handlar om. Så jag väntar på en ny trail där man får se mer gameplay. Om det är liksom en öppen värld där man kan gå runt som gamla Final Fantasy-spelen, eller om det är B bara battle efter battle efter battle Efter battle mm. Men eh, det lilla jag fick se liksom, Man fick se alla de här gamla karaktärerna Man fick se att det var turn-based Så jag är jättetaggad Om det blir liksom sådana gamla liksom Final Fantasy 1-3 till och liknande Fast med alla de här coola karaktärerna Häftigt Ja mm. mm. Det var det Mm, mm. Dozo? Oh, jag måste sluta säga Doso. jag lyssnade på våra avsnitt. <laughs> Dozo! Ha, jag blir på mig själv, varför ingen som säger Bättre Doso än... Ja, uh, ah, det är helt fantastiskt. Helt, det <laughs> helt, helt, fantastiskt. helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Oh. Ja, men Doso, det var helt fantastiskt. <laughs> nu ska vi snacka. Oh. Nu! Möller <klipp> Playstation! Skulle vi inte, båda, ska ska har... vi inte ta upp äh, månadens hetaste? Ja just det Bra att du håller koll här Bra. Bra. Nu hoppar vi till månadens hetaste Vad har ni för roligt då? Har ni något ni ser fram emot under september månad? Eh, spelmässigt record. Mm. Det är väl det enda som jag kan känna sådär det är jag känner lite likadant Och när det gäller något så här nytt som man inte. Det är Record 13 september. Xbox One exklusivt. Sen fanns det ju liksom Fine NOL 17, FIFA 17 kommer. De kommer man skaffa någon gång i framtiden. Destiny the Collection är så här att rekommendera folk att spela för det är skitbra spel. Och Forza Horizon 3 för bilfansen. Men den som. Tilltala mig, det är rekord och FIFA 17 FIFA 17 för att det är så pass länge sedan att jag spelat ett FIFA-spel Men ja, Nej, det är, jag känner att det är väldigt lågmält Det är ju nästa månad, då smäller ju allting av istället Så just nu är det, man sitter ju bara håller i pengarna för nästa månad istället <laughs> Oktober Håller i pengarna? Ja, ja. Det, det, det, kommer, det kommer svida Ja, det, det kan jag tänka mig, ja. det, kan jag, det förvånar mig inte Nej, Inte ens eh... lite det är spel på spel och sen är det Collector's Edition. Och... <laughs> Självklart oh, hey. det. Självklart. Men hey. om vi går ifrån spel där. För att jag vill ju <laughs> hålla med om och säga att det, det Jag kunde inte hitta någonting alls som direkt gjorde mig exalterad alls. Nej, du har ju inte skaffat Xbox One. Nej. Än, så får lär väl inte tilltala än? Nej, alltså det tilltalar ju. Men alltså det, jag känner ju... Nej, eftersom att jag inte har något Xbox. Nej, precis. Så, så, alltså Det kan ju vara hur häftigt som helst. Det kommer fortfarande vara så att... Jag kan inte spela Så ja. att, ja mm. Precis men An Annars liksom typ ja, precis säga. Annars på filmfronten då <laughs> Och ni är uh, samspelta idag känner jag Alltså, alltså bi på bi alltså Jag kollade biolistan liksom mm. Releaser i, på bio Men det är mellan Det är mellanmjölk hela september ja. Det enda jag har skrivit under film Här på mitt papper Det är med. <laughs> ja, Okej, okay. okay, men, men då, då får jag komma med något som jag ändå ja? ser fram emot lite grann emot ändå Det är ändå Snowden Ja, men det känns inte som att det är någon Alltså, för mig personligen ja, Så ja. känns inte det som en biofilm Nej, nej, nej, så kan det vara, absolut, absolut det, Men, men jag absolut vill man ändå, ju se den Ja, precis, jag ja. såg ändå trailern och kände så här. Fan, det här, jag vill fan se det här Det här kan bli fan riktigt coolt vilken sa du Snowden? Snowden. Ingen aning. <laughs> det handlar, handlar om Edward Snowden, visselblåsaren för amerikanska Om man ska va, äh, dra det i militär, intel, intel, ja. vad heter det? Intelligens. Man skulle kunna tänka sig att den är alltså den Watch Dogs är rätt nära där alltså. Om man ska om man spelar spelet, jag som gör det, så jag fattar ju jämförelsen men äh, han han, han säger ju att eh, CIA och de här killarna övervakar precis allting Även mobiltelefoner, allt De kan se genom din kamera Även när du inte vill och bla bla bla bla Allt det här Okej okay. Det, det, det Trailerna är rätt cool, kolla in den Filmmetseringen jag... av händelser som ledde fram till att en CIA anställde visselblåsaren Edward Snowden blev en av världens mest jagade män 2013 Exakt, yep. Läckte han tusentals secret CIA-dokument Okej, okay. mm. visserblåsaren Förstörde mig totalt det, det, det, det, oh. Joseph det, det är ju det ordet de, de kallar sig ja. för det de som, ja, de som avslöjar hemligheter kallas för vissa blåsare. Precis, eh. jag fattade det, jag, jag förstår, mm. vi skiter i jo, men där det, han, det. det Det lät bara så fel jag bara, <laughs> det, det, det, det, är bara, det är ju direkt Iversatt från engelskjan ja, eh, Joseph Gordon-Levitt, ja det är ju positivt i alla fall. Han är ju mm. grym just nu så. Yep. Mm, nej, ja, den, den, ser den ser jag fram emot Den ser jag fram emot Annars håller jag med absolut Allt det andra verkar vara mest bara mm. så att Men just den skulle jag verkligen vilja se Och känner mig ändå taggad inför mm. Blu-ray DVD, där har jag Djungelboken och, och möjligtvis Även Angry Birds Angry Birds är jag sugen på mm. Djungelboken jag har hört två sidor där Jag har så bara hört bra om den, så därför är jag saggad liksom. Jag har hört mer negativt så det är därför jag vill se den För att få min egen mm. uppfattning mm. För alla bara, men det är så liksom, Mycket gnäll på att Det är Djuren pratar att det hade varit bättre Om det var stilla munnar utan det var bara röst Och grejer det är, Så jag vill se själv hur jag personligen tycker Så därför vill jag absolut mm. också Eftersom jag inte såg den på bio och ser den på film nu då. vi då. Nu gör vi det. Gör vi det. <laughs> jag älskar det. Ni, ni, vi, har börjat, vi har pratat varandra pratat mun hela dagen och så nu bara så här. Åh oh, nej shit. Vem, oh, var var vi vägen? <hör> <hör> Oj oh, förlåt. Jag ska inte PlayStation. <hör> <Nej>. PlayStation. <hör> ni hade PlayStation net. Vi det sån. <hör> ja. <hör> eh, nej. Nej, <hör> skit. Men eh, jag, jag lånade ständigt ett, ett PS1 en ps Eh ja. av min kusin för han använder det aldrig. Så jag lånar det igen. Och gjorde jag inte det så satt jag hemma hos Våran kompis Björn mm. Och sen satt vi hela natten och spelade Worms och GTA Åh, oh, okay. fantastiska spel Åh, oh, oh, eller hur oh. det, är, det är fantastiskt Japp yep. Ja, och du Földern, det var Crash Bandicoot för hela slanten oh, Ja, det glömde jag Ja, det var det Det var mycket. Mm. Jag hade ju faktiskt ett spel till också Och det var ju Harry Potter Oh, det måste ha varit första Jag minns verkligen inte Men det måste ha varit första, antar jag I alla fall Skitbra, det var de två spelen som jag spelade Som absolut mest på Playstation och I alla fall ettan Och de, jag tror det var nästan de enda För det var de vi, det var de vi hade hemma ja, ja. Eh, Jag hade ju också Playstation 1 Avgudade Tekken 3 Fortfarande mm. ett av de bästa fighting-spelen mm. Än mm. idag, om ni frågar mig Sen var det ju absolut Crash Bandicoot Och eh, Crash eh, Team Racing eller Vad heter den? Eh, Gokartspelet Som kom skitbra Jaha Det är det enda som har oh, varit ett, ja. okay. eh, Det är det enda som varit snudd för mig På Mario Kart 64 mm, mm, mm. Det är de två jag har i toppen på När det gäller ka äh, Kartspel helt enkelt Skitbra Eh, sen spelar jag, nu säger jag så som ni vill att det uttalas Sina, Warrior Princess Nu uttalas det som det ska uttalas Exina <laughs> Warrior Princess eh, Det spelar faktiskt riktigt bra Tänk eh, gamla Tomb raider oh. Fast de har bara bytt över till henne Så skitbra Det att jag helt fast i att spela det är typ de som jag kan komma ihåg så här, som man satt och spelade mycket på den tiden mm. Sen var ju de här Disney-spelen, vad var var väl på den tiden mm. det, var, det var typ Tarsan som man spelade tror jag mm. Det var någonting mer där, roligt Ja, det var väl det som var under min Playstation 1 era mm. Bara en så här nyfiken fråga eftersom att jag vet att jag hade en lite mera udda Vilken av dem hade ni? Alltså, jag konsolen ps Jag tänkte mer, alltså jag tänkte med vilken generation av ps 1 Den här jättestora eh, den jag spelade gråa spelade på, saken. Det var den stora Ja mm. uh, Jag hade, jag Då hade jag den stora mm, mm. Nu har jag den lilla Ja, för, för som sagt, jag hade ju den här jättelilla, superslimmade saken mm. jag Vet inte, det, det såg typ konstigt ut att ha den bredvid tvn eftersom att tvn var i stor som ett as och så var det den där liten lite cd spels Ja, oh, precis, precis. Oj, hur kunde jag glömt det? Final Fantasy 7 kom ju där också, hallå. <laughs> Kommer på nu, vänta. Jag satt bara, men vad har jag för spel nu för tiden då? Just det, Final Fantasy 7. Det var ett spel man spelade i som jag lånade av kusinen. Mm. kom aldrig igenom det för lämnade tillbaka det. Men skitroligt, jag har fortfarande inte kommit igenom det. <laughs> det var på ps som jag började på allvar med fighting-spel. Mm. mm. Och det var Soul Edge, alltså första spelet typ i Soul Cal Calibur serien. Mm, precis. Uh, så att det, det, det började jag med. Det, det hade min kusin, så jag, jag lånade ju såklart med det när jag lånade hans Playstation. Mm. Uh, <laughs> även Abe's Odyssey. Om ni har spelat det. Nej. Det är typ som en... Uh, det, det, det, du ska typ lösa pussel hela tiden Fast det är, som, det, det är ett plattformsspel Men du måste hela tiden Typ lösa eh, pussel Och eh, ta dig förbi vakter och, Utan att väcka dem till exempel Och, eh, du, ska, och typ, du ska rädda dina vänner Från att bli eh, Mat Ja den här har jag sett Förresten mm. nu jag gick in och kollade bilder mm. Den finns nog på PSN Nu för tiden en ny utgåva mm. den här Jo precis Precis. Ja, ah, cool. Uh, uh, det är ett jäkligt utmanande spel kan jag säga. <laughs> uh, har aldrig klarat ut det Jag var inte ens nära. Jag nej. tror jag klarar av halva och sen så bara. Nej. Jag kommer inte vidare. Det, det, det är ett svårt spel, men sjukt givande om man, om man gillar så här pussel och så där. Mm. det var väl typ det som var på ps 1 Vad jag kan komma ihåg. Ja, precis. Det fanns ju lite små grejer man har testat här och var men ingenting man riktigt kommer ihåg. Eh, precis som du sa där, jag, för mig, Soul Calibur kom ju först på Xbox. Jag var jättesen på den fronten, men jag visste ju att det fanns... Eh, jag har ju testat Tensio-spel och lite olika Resident Evil kom ju där, men... Det är ju någonting man bara testade, det tog man ju först upp senare. För det enda jag kan komma ihåg att jag verkligen, ja, precis som du sa, Grand Theft Auto... Det, spelade, det testade man lite, men det var spelade spela mest på eh, PC faktiskt. Ja, tänkte säga kusin. samma här. Det var ju första introduktionen jag hade där. Det var ju PC i sådana fall. Nej, mm. eh, så det kom senare. Ja, just det. Eh, Rayman spelade jag en del där också. Men det hade jag på Game Boy. Så att jag mm. spelade Game Boy Color, så att jag spelade det mesta dels på. Men jag har även testat det på PlayStation. Men vi hoppade väl på PlayStation 2 där då. Mm. Vad hände där? Hade ni båda PlayStation 2 eller bytte du tvärt för någon? Nej, det var snarare, det var snarare så att det dog ju liksom där för mig på något vis. Okej. Okay. Jag hade ju inte PS2-an. Eh, däremot så hade jag ju Xboxet, men det var ju mycket senare sen. Mm. Så att det, det, det, liksom en, det är liksom som en... Det är tomrum där för mig så det, det, det, PS2 har liksom inte varit jag har inte spelat så mycket på det heller om jag ska försöka minnas tillbaka. Tyvärr. Mm. Nej, för mig var det jag hade ju PlayStation 2 sen. Men jag spelade typ ingenting under den perioden mm -hmm. utan det är mer så här jag har kommit tillbaka efteråt och spela. Det som jag kommer ihåg att jag spelade på den tiden det var tecken självklart för fortsätta över dit. Mm. -hmm. Uh, jag spelade ju en hel del Grand Theft Auto uh, Vice City Spelade man ju där mm -hmm. Och det var väl också där uh, Grand Theft Auto 3 kom va Måste det ju ha varit ja Ja det borde det vara I alla fall uh, För det, det var ju helt När de bytte till uh, third person Vi och allting Man tyckte det var så jäkla häftigt Ja mm -hmm. uh. Sen är det mer att jag kommer tillbaka efteråt om jag kan komma av alla Jag sitter och kollar nu liksom Vad är det för Playstation? Ja, God of War kommer jag till senare Spelade igenom allting mm. eh, Resident Evil-serien kom ju typ några spel där också Men det spelade på Gamecube Som kom strax efter eh, Typ nästan samtidigt Och det var senare Många av de här spelen har jag spelat Men det var ju bra mycket senare Som allting började hända mm. Jag började med När jag köpte jag ett köpte PS2 Då köpte jag med tecken 5 kom jag ihåg Och Burnout Revenge det Var de två spelen jag började med på, på Playstation 2 Sen så skaffade ju Björn han skaffade ju Pro Evolution Soccer Jag tror det var Tredje spelet i serien och så blev jag fast i den Och sen körde ju jag Pro Evolution Soccer Ända fram till Ja, 2011 Tror jag jag hade si sista spelet 2011 eller 2012 eh, Innan jag gick över på FIFA Så att, eh, mm. Och sen så spelade vi ett annat Bilspel Det, som, det, det var det spel som dominerade våran, vå, Våra co-op stunder eh, Co-op och versus Ska jag säga eh, Och det var Rumble Racing du var typ olika eh, muskelbilar eller bara moddade bilar eh, som gick fort som fan. Eh, men det, det var bara sånt jävla roligt spel. Det var så enkelt men ändå utmanande. liksom så att, Det har varit mycket, mycket rumble racing och mycket fotboll. Jag kom, kom på också sen... Eh som jag spelade, just när jag spelade under den perioden det var ju Matrix släppte något spel där. Ja, just det. Som tydligen ska vara hur buggat som helst men jag har bara bra minnen av det. Det var jag spelade jättemycket. Devil May Cry spelade jag lite men det kommer jag tillbaka till senare. Sen var det vad heter det Grand Turismo började att upp under ps 2 mm. Ja, samma. Det var ju väldigt bra spel mm. ser då. Mm. Nu är det kan man inte säga samma sak. Men då var det ju liksom Top-Notch. Fett. <laughs> Samma sak. Star Wars Battlefront 2 spelade jag ganska mycket där också. Det spelade inte jag förrän jag skaffade Xbox 360. Ja, du kom där. Ja, ja. Mm. Nej, jag var väldigt tidig med det då. Sen tappade jag det ganska snabbt. Men mm. det var någon polare som hade det och just när han var inne i den svängen då så att man spelade hur mycket som helst. Eh... Mm. Ja, det är väl det jag kan komma på som jag spelade där. Sen blev det ju... Jag var lite... Det började komma alla de här gitarrerna och sånt men det skaffade jag på Wii direkt efter. Mm. Mm. Jag var ju en av de första i Sverige. jag fick ja. Wii hade ju den här att... De sålde ju slut på en gång så fick man ju vänta mm. i flera månader. jag han får det precis under julen där när det kom. Så då började man ju placka på sig de här spelen som började... Guitar och tre och de här som började komma. Mm. Så just på PlayStation 2 hade jag inte jättemycket, men det som sagt var ju under den perioden när jag hade lite dött från spelandet. Mm. Men samtidigt som jag fick mitt Wii så fick min syster PSP. Oh. Och det tog jag typ över. <laughs> <laughs> har någon av er haft PSP? Nej. Nej, jag har spelat den, men jag hade det aldrig. Liksom. Nej. Men jag det testade typ när man satt och åkte bil Någon gång vet jag ja. <laughs> det var någon som hade eh, med sig Jag gillar PSP Oerhört mycket Jag måste dock är... säga att det är den som har varit så här Mest lockande mm. Ändå faktiskt När jag tittar på Nintendo Och de där så tänker man på Nej Det där ser inte smidigt bra Eller ens intressant ut mm. Och så får man syn på PSP och Så tänker man så här, Fan det där skulle kunna funka Alltså, det som ds hade, det var ju mm. RPG-spelen. Ja. De här de JRPG, japanska och sånt, skitbra. Men jag tyckte PSP PSP kändes som att de hade allt annat. Visst, det var väldigt klonkigt att spela, men jag tyckte älskade ändå att spela på den. Jag har en ganska fin samling där hemma och eh, det var ju där jag fick ta på på spelen Först där som jag testade dexter eh, Jack and Dexter. Jag har inte spelat Jack and Dexter med Jack utan jag har bara spelat dexter spelet. Tyckte det var skitbra. bra. Det var. tog jag över tecken där. Tecken 6 kom jag över där. Satt och spelade en jäkla massa. Det var där jag testade. Och vad heter det då? Det här. racing Racingspelet med den här clownen. Där. Twisted Metal, såklart. Ah. Det, ja, har man lirat. Det, det spelade jag ju först på PSP äh, mm. Metal Gear spelade jag första gången på PSP Hur kan jag glömma den titeln? <laughs> Annars spelar man ju på PS2 uh -huh, Så det var ju mycket liksom, För mig Var många av de här Kom ju först på PSP som här kända scener som har funnits i alla tider Men jag testade dem först på PSP Så det, den håller jag väldigt kär det var för, Jag var fortfarande inne i Inte inne i den här jag var ju väldigt casual gamer då Jag hade Wheat Var väldigt casual Jag spelade några få spel Jag var ju inte alls i den mängd som jag var nu Men då kommer vi till nästa kontroll Inom Playstation då Och det är PS3 -en. Och det var där huset helvetet Tog fart för mig Satan, jag började spela spel <laughs> <laughs> mm. Mitt tv-spelsberoende Är tack vare Uncharted det var ju där jag hittade den totala kärleken för tv-spel mm, mm. Jag var väldigt sen in på eh, Att skaffa ett Playstation 3 Det var, jag kommer ihåg, jag sommarjobbade Du sommarjobbade jobbade också då med mig Det var du, jag och Alex Klassen va? Fan. Ja, vänta Bra. nu, vad, vad är det du ska berätta? För, för, för, eh, för Alex hade ju ett PS, Playstation 3 Ja, precis Och vi satt och snackade på Bruksgymnasiet mm, i gym mm, Och en jäkla massa mm. när vi var där och jobbade och han köpte om det där och jag bara, Så till slut när sommaren var färdig, då tog jag alla cash och köpte med ett Playstation 3 mm. Jag vet till och med att det var så här att det var någon som inte jobbade hela sommaren ut ens Nej det är klart För det här minns jag väldigt klart och tydligt Du jobbar, du jobbar inte hela veckan, eller hela sommarlovet ut ens Utan du jobbade tills du hade fått ihop till det Då åkte du hem och köpte det och åkte hem och satte och spelade med dessutom Ja, men jag blir ja. inte. Jag <laughs> jag ville bara få fram det för det här, det här är en sak som jag minns skit jag mycket, mycket att ja det jag kommer ihåg det. Ja, så det är, det är ju liksom egentligen när det är Alex fel att jag har blivit som jag <laughs> blev. För det var ju sen efter det då då kommer ju allt den här Uppenbarelsen, alltså den här totala kärleken till tv-spel. Mm -hmm. För jag, hade ju, jag har ju alltid spelat men bara lite lätt så här. Jag hade aldrig verkligen suttit med ner Då skaffade de mig ju allt som bara fanns. Allt exklusivt först och främst Killshorn och allting. Och sen efter det började du ju köpa Retrospel och sånt. Efter det. Men just, ja, jag tog upp liksom, man. Bara, men jag måste ha mer, man fick den här hela tiden. Jag måste ha mer, jag måste ha mer. Så det blev ju jag skaffade en. God of War-serien. Uh, ja, men i alla fall, det var ju där jag började spela extremt mycket. Jag var helt inne. Då jobbade jag också på Statholmakt. Där det också var en som hade precis börjat skaffa... Eller köpt Playstation 3 sen strax efter där. Så han och jag ägde ju varandra totalt. Vi blev helt fast i Assassin's Creed-serien båda två Uh, han körde ju mycket bispel, han fick ju på med grönt turism och grejer. och uh, Nej, allt liksom. Just under PlayStation 3-eran, det var ju då mitt stora intresse genom Eller det var då jag växte som nörd extremt mycket. För där var det mitt liv. <laughs> uh, men ni då, ni var båda Xbox 360. Mm, det var vi. Uh. Mm men som sagt jag, jag skaffade ju faktiskt ps 2 långt innan Xboxet så att jag, jag var ju mer PS eh, PS och PC eh, när jag var yngre och sen så blev jag vet inte, det, det, det blev någon bara så här konstig övergång och så blev det bara Xbox och nu har jag gått tillbaka till PC igen, så att, men, alltså, jag tycker inte illa om, om PS på något vis. Utan tvärtom Jag, jag, jag älskar PS eh, Lika mycket som jag älskar Xboxet eh, Och så kommer jag alltid vara Jo, absolut Det är ju så och ja, som sagt som PS3, ingen av er hade den Ingen av oss har väl haft ps vita? Jag har inte ens spelat nej, nej, på nej, den nej, nej, nej. Jag känner en poolare som har den Men det är som jag tog upp i förra avsnittet att Det som var för mig jag väntade ju på en slim variation där man mer helst inbyggt liksom färdigt i minne och grejer. Eftersom det blev det var skitdyr handkonsol. Plus att du var tvungen att skaffa en skitdyr liksom minneskort för att kunna spela. Och den var svår att till slut att få tag på. Så då kändes det som att det inte var värt allt det här problemet för att få tag på en. Och sen började de bara, nej men vi slutar göra spel till en. Jaha. Nej, men, tack. Eftersom jag älskade PSP så mycket Så såg jag verkligen fram emot Vitan Och sen Jag var ju, tänkte ju spela den på GameX När den precis liksom, skulle släppa Då bara vi har en Vi har en Som åkte genom mm. hela Europa <gåll> Så när den kom till Sverige Den funkade typ ena dagen Det var skitlän kö Jag bara men jag tar imorgon Nej den hade slutat funka dag två Ouch. Ja. <gåll> så jag har ju inte testat den liksom. Jag har hört skitgott om den Men för mig direkt liksom inte så jag skulle ju helst vilja att det kommer en Vita 2. Mm, mm, men att de gör det lättare för oss som faktiskt vill köpa en att skaffa dem. Och att det görs bra spel till och inte bara massor med de här funktionerna men du kan dra på baksidan och framsidan och lite det problem som Weet hade. Vi har massor med specialfunktioner och vi tvingar in det i alla spel. Mm, mm. Istället för att bara göra spel och så har du det som ett tillval om du vill ha användare. Nyfiken fråga så sådär bara nu när, du ändå, när vi ändå tar upp det, jag tänkte inte på det förra veckan men eh, vad skulle ni säga om de, hel, eller om de liksom gjorde det gjorde de här handhållda konsolerna helt öppna att köra app-systemet alltså, alltså släppa in alla de spel som idag finns fast till telefonerna både ja och nej ja för att visst då får man mycket att göra och det finns schyssta mm. småspel mm. Nej, för att jag känner att det kan göra utvecklarna lata att vi inte ja. får de fulla spelen. Absolut att, absolut. att de inte försöker längre. utan är bara Men vi kan känna snabba cash och då släpper vi halv bra spel. Men de är billiga. Mm. Och jag mm. betalar heller mer för ett ordentligt spel. Ja, nej, det var bara en tanke just eftersom att det är väl den marknaden marknaden de försöker att ta sig in på. Det är ju jävligt mm. svårt att ta sig in på en sån marknad när det inte är. Ett Lika öppet för vem som helst Att göra ett spel mm. Nej och det är ju det som jag sa Förra veckan att jag är lite rädd för att Som det går mot att telefoner blir Mer och mer det handhållna valet mm. Och de gör inte Lika bra spel som liksom 3 sen och Vitan Nej. Och det jag blir jätterädd att gå vi till det här då kommer ju de Riktigt bra spelen som finns på handhållna Försvinna för Mm, mm man har inte krutet eller man försöker inte ens liksom lägga till det här lilla extra. Det finns jättebra spel på telefon absolut. Men om man mäter det med ett fullskaligt vita spel till exempel, nej, det är dag och natt för mig. okej, okay, ja, det var bara liksom som sagt en nyfiken fråga så där, från från någon som faktiskt inte har spelat jättemycket handhållet ändå. Mm. Alltså just på riktigt handhållna konsoler nej för det, Handhållet var ju min kärlek Under en bra mm, tid mm. Jag spelade ju mycket hellre handhållet Än någonting annat mm. Nu har jag den här generationen som vi inte ska få den vita Och 3DSen känner bara Det är någonting som fattas där för att verkligen locka in mig Jag vet inte vad det är Det är ju bara någonting som man, nej det, det är inte tillräckligt Som det som jag har på min 3DS just nu som ett spel Det är gamla SNES-spel Super Nintendo liksom så det är inte så jättemånga nya spel som tilltalar mig. Så jag vill, jag vill få en återupplivning på just handhållna. Men vi har ju sista också, PlayStation 4. Är det någonting som har tilltalat er? Eller var det på en gång Xbox One? I och med att jag liksom, tidigare var just väldigt mycket. Jag spelade nästan exklusivt Xbox 360. Så blev det ju en naturlig övergång till Xbox One. Mm. Men i, i dagens läge så skulle jag Lika gärna kunna komplettera Med ett PS4 mm. Absolut Fan då? Ja Alltså jag har ju alltid all... Svårt att säga ändå Eftersom att jag har varit Jag har inte varit med i konsolbiten alls riktigt så mm. det, det, Jag har ju varit efter med typ alla och långt efter dessutom. Jag hade ju liksom vanliga original Xboxet hur länge som helst. Så att jag har liksom inte hängt med i uppgraderingarna alls så. Mer än att jag tycker att båda två gör det ju bra. Så mm. att, det, det, det beror nog mest på liksom vilket humör jag är på när jag faktiskt skulle bestämma mig för att köpa någon. Mm. För mig jag haft en väldigt konstig sitt, därför i slutet av... PS3 och Xbox 360 Generationen mm -hmm. Då tappade jag spelandet helt igen mm -hmm. Jag kom in en väldigt stark Svacka där att nej, alltså det, Inga spel tilltalar mig För fem öre Jag hittar ingen nöje Och det var just under det där som jag har sagt tidigare Det var South Park Stick of Truth och eh, Det var Tomb Raider När de kom första jag, tappade, jag tyckte inte om de spel för fem öre För jag hittade ingen glädje i tv-spel men sen kom ju det här att det kom nya konsoler jag kände att jag vill ju verkligen hitta tillbaka den här oerhörda kärleken jag hade under PS3 i början där. Mm. Och då, då kom ju det här valet kvar jag spelade mest 360 mot slutet. Det gjorde jag. Mm. Ska, blir det då ett Xbox One eller ett Playstation 4? Och det var ju massa snack på ja, men du ska ha den och den. Men till slut kom det som jag nu säger till alla för mig spelar det ingen roll vad konsolen har i sig Utan det är spelen, de exklusiva ja. Och eftersom han det för mig som en dråg Så var det ju, det var bara raka vägen Det blir PS4 mm. För jag vet att fast när jag ändå kommer jag ha båda konsolerna Och det har jag nu <laughs> Så för mig var det bara Vilket vill jag absolut ha mest Och det var spelen, och den förblev det ju Playstation Och det väckte på en gång mitt intresse är tilliv igen. Och det är jag mm -hmm. jätteglad för nu. Och nu spelar jag ju mer än förut. Någonsin förut. Överallt. På Playstation, på PC, på Xbox. Handhållna bland. Jag försökte Pokémon igen, men det funkar ju fan. Fan, jag tröttnar snabbt på det där. <laughs> oh. Men det, jag har ju hittat den här oerhörda glädjen jag håller. Det är liksom första gången jag tappade det var ju när jag, det tog slut mellan mig och dåvarande flickvännen. Mm, då kom mm. jag i världens dipa. Nej, men nu tycker jag inte spelandet är roligt. Nu när det hände den här gången senast... Då höll jag faktiskt kvar. Och jag kunde. Och liksom det var spelandet som fick mig lätt att gå vidare- jag sa ju det till henne också Där det skulle ta slut Men du kunde inte ha väntat en månad till Så hade jag haft Final Fantasy du hade kunnat lägga lagt ner hundra timmar på det Nu blev det förflyttat alltså... Så det skulle <laughs> skita sig ändå, så. Men jag fick en Shadow 4 där i alla fall Så det var ju bra mm. <laughs> oh, Ja, Men som sagt han? Så nu är det liksom Ja visst Jag tycker det finns mera exklusiva spel Just nu på Playstation mm. Som är mycket hellre spelar Men många av dem är remasters från ps 3 men eh, jag tänkte att vi gör väl som vi gjorde på Xbox-sidan där Vad är det för spel på Playstation 4 som lockar och kommande spel? Har ni något Playstation 4-spel som ni känner att Åh, det här skulle vara det som jag vill ha ett Playstation 4 för? Ja, det, alltså, för jag, har då ingen, jag har inte ens funderat på det eftersom att det, det, det, bo, alltså, även om vilken konsol jag än skulle skaffa som först av dem Så det, det är en bit fram för min del så jag har faktiskt inte funderat på det alls mm. Det är med. Du kollar med på tredjepartsspelen som kommer lite ah, överallt ah, Ja liksom men exakt, exakt, jag håller mig liksom bara mera ajour på de spelen jag faktiskt skulle kunna använda idag Om man säger mm. så så att jag har, vet ingenting alls som skulle kunna få mig att använda, eller just, just köpa PS4, om man säger. Mm. Andra, har du något som är lockande? Mm. Nej. Eh, jag kan, de här är de spelen, om man är intresserad av Playstation 4, eller om man, om man har ett Playstation 4. Det här är de spelen som man måste ha, enligt mig. mm -hmm. Ett är ju helt klart Uncharted-trilogin The Nathan Drake Collection mm. Inget tvekan har man inte den Och aldrig spelat Uncharted Då får du snart på fingrarna av mig Det är, <laughs> uh, är liksom... ju heller? Precis och Det är ju någonting som jag tycker alla borde spela För jag vet att alla kommer bli kär i det mm. Säger jag om man tycker om sådana spel självklart Men för det är ju liksom Det är det som ligger mig närmast hjärtat Mm -hmm. Och även Uncharted 4 Som har kommit Som jag i, för, känner nästan ett måste Att spela om nu För nu har det gått en stund och Men nu har jag tagit upp Halo-serien Men jag vill spela Uncharted Ja, det är svårt där I alla fall <laughs> Hela Uncharted-serien Jag har inte testat det på vitast Det kan jag inte säga någonting om jag har hört att det ska vara väldigt bra Men i alla fall de som är på konsoler Det är ett måste-spel för mig Har man Playstation 4 Då måste du ha de här uh, det Last of Us Remastered, jag, jag lånade ut det Last av oss. jag köpte det direkt när det kom till ps 3 Samma sak där, tappade just spelandet under den perioden, lånade ut en till en poddare Fick aldrig tillbaka det, så jag köpte Remastered Och eh, skit bra spel, helt fast i det Sen var det ju Antill Dan som jag röstrade fram till årets spel förra året Den här chocken av ett spel som man... Det, Liksom det jag fick höra från några SNC typ av Genod om att det här är ett bra spel. Satt det mig ner och var kär på en gång. Det var ett så jäkla bra spel. Antida det är fortfarande minnena. Det är ingenting jag kommer kunna spela om för jag vet exakt hur det funkar nu. Men den första genomspelningen, jag var helt fast. Tomb Raider Definite Edition, första där. Skitbra. Finns även till Xbox. One Så vilken av dem funkar Det är bara ett, jag tycker att man måste spela det här spelen Och tvåan kommer ju nu I december till Playstation 4 Det finns redan på Xbox One Det var därför jag köpte ett Xbox One när jag gjorde det För att jag kände att jag måste ha någonting Anshade 4 liknande Efter att jag spelade klart Anshade 4 Och sista som jag tänkte rekommendera Det är ju Heavy Rain och Beyond Two Souls Collection Då får du båda spelen vi har en kvar att spela Det är någonting jag måste ta upp snart Och Heavy Rain, det chockade mig också Styrningen, visst Den är inte jättebra Men storyn är Skitbra, jättehärlig Och Jag kom över det här ändå Att dosan inte funkar som den ska Det var inga jätteproblem, det var bara ett ställe jag fastnade på Så när jag kom förbi det Då var det härligt igen och vi tog upp förra gången också kommande spel. Och för mig är det två stycken inom en nära rekord som jag tycker man ska hålla extra ögonen på. Först The Last Guardian, 26 oktober. Just för vad forskarna är som är med det här spelet. Vi har väntat i så många år. Kommer det leva upp till hypen eller inte? Jag tror inte det, men man vill fortfarande ha det och testa det. Och sen är det Horizon Zero Dawn- som är det stora expo, eller det stora Playstation-hypade spelet just nu. Men det kommer ju först, första mars 2017 så det är en tag dit. Men Playstation som vi har pratat om tidigare så var det ju dosan. Mm. Har ni aldrig riktigt varit kär i? Var det var så? Men inte förrän ja. ps 4 mm. När de faktiskt lärde sig hur man, hur man gör vad heter det? Uh, gre greppytan på, på joystickarna eh, Precis mm, mm. Eh, Det håller jag precis med Jag har ju alltid eh, föredragit Playstation dosan Men det är precis som du säger När det, det är ingröpning man, kan, man följer med man, Fort man svettades på de gamla så gled man ju av det var ju ja. på, eh, kört på en gång. Sen var man ju tvungen att ha alltså några specialhänder som eh, man kunde köpa med, med konsolen för att du rör skulle använda handkontrollen. <laughs> <laughs> Helt. Det, alltså man kan, det går ju inte att hålla fingrarna på det viset som det man vill göra på den handkontrollen. Mm. <laughs> <laughs> åtminstone inte på de första. Alltså jag, jag vill inte starta ett krig här, men det det bara i mina händer går inte att hålla i till exempel PS1-dosan och spela normalt. Nej, nej, nej, nej. nej. Det, det går inte. Nej. Och, det, ja, ja, det var mm. bara det. Just därför alltså, att jag drog upp har jag det. Jag aldrig haft. Det, det kan är... vara att jag har små babys händer. Att det är något sånt men jag har aldrig fattat det problemet som folk har haft. Det, för mig är det ju bara eh, liksom spakarna att de har varit uppgröpta. Annars har jag aldrig, jag har aldrig fattat det där. Men det kan ju vara att jag är så van med det för jag tycker de här känns det, liksom håller för... jag i den här dosen och sen går tillbaka till andra dosen. Jag tycker de är så pass lika ändå att jag känner nästa självklart känner jag skillnad men inte så stor skillnad som vissa andra gör som ni skulle göra till exempel. Men alltså, jag vet inte om jag, ska, jag vet inte vad jag ska säga men jag tror bara rent generellt så här: är att du, jag kan inte spela på en PS-dosa och ha fingrar vilandes på bumprar och triggerar. Okej. Okay. Ja, det går inte för mig. Det funkar inte. Då, då, har inte jag no då kan inte jag hålla i dosan istället, och då kan inte jag använda joysticksen. Okej. Okay. Det, det går liksom inte. Jag, jag får bara två fingrar då att faktiskt hålla i, liksom, faktiskt stabilisera upp allting, och sen hålla i, mm. i joystickens och sen bara ha fingrar vilandes på mm. triggranarna och bumparna. Det går inte. Sätter du okay. dock handen i en Xbox-dosa, då är det så här. This is made for this. Det är så här det, det, så här det ska vara typ. Men ja, ah, nu ska vi inte som sagt, inte den diskussionen nej, nu. Nej, nej. Men, men just det. Jag tror att det är det jag har som problemet. För jag vill vara beredd på allt. Alltså ha ett finger på i stort sett alla knappar. Eller väldigt nära de knapparna jag behöver. Mm. Mm. Jag kan inte få mina fingrar att greppa. På det sättet på en PS-dosa. Jag, jag tror att det är det som är problemet. Oj. Ja, för mig är det, alltså, jag förstår inte alls vad du pratar om- men det är för att jag aldrig haft det problemet. Nej, nej. För jag, det som du förklarar nu- det är, för mig har ju, om man tänker 360-dosan- mm. det är att jag aldrig kunnat hålla den bekvämt. Mm. För att det, det känns som att jag kan bara använda spakarna. Jag kan inte använda någonting annat än spakarna just nu. Mm. Medan PlayStation-dosan- äh, ja. Har ju, eftersom det är där jag spelar fightingspel, mm. Jag har ju kunnat Kommit åt allting på en gång ja. Att Allt har ju bara Det har bara legat som Fast i min hand alltså, ja, det, det, Men det måste ju vara, det måste vara, vara någon något var någonting Liksom ja. Koordination Någonting Att vi håller så pass olika Att det som fuckar upp för mig, eller det som känns perfekt för mig Fuckar upp allt för dig Ja, Jo men vi, alltså, så, så, så är det, det är ju absolut så Och, och sen precis som Danne säger också Det är en vanlig sak ända från ja. absoluta början Om man säger jo, Men jag tror att jag har lyckats, lyckats komma fram till att Det är där jag har det stora problemet Just ja. det där att Om jag helt plötsligt får Om jag sitter med en PS-dosa i handen Och så helt plötsligt får jag, får jag liksom En indikation på skärmen Att om jag ska trycka på Höger bumper, då bara såhär Vilket finger Och hur ska jag komma dit medan jag försöker fortfarande Att inte sabba någonting annat På skärmen samtidigt mm. liksom. Så att det, det är det som är problemet Det är det som är problemet för mig i alla fall För att har jag Xboxet då vet jag exakt Bara såhär, ja men den här fingret når upp dit Utan att sabba allting annat Men jag får bara inte till det På PS-dosan för att då helt plötsligt Tappar jag ju typ halva dosan det är skit svårt att förklara med ord, ja. men jag sitter liksom verkligen och viftar med händerna framför mig. Här. Ja men, Jag sitter själv ja. och håller bara med och pratar du om. Jag kommer, nej. Men det är ja, men jag tror att det är min, den här det, det generationen är, är så oerhört bra. Mm. För mm. nu är de ju så pass lika om, men det känns ändå som att de har fixat alla de här problemen vi har haft mm. och ändå gjort kon kontrollerna så nära varandra som man kommer. Men. Att ta upp en PS4-dosa eller en Xbox One-dosa. Ja. Båda sitter ju som gjuter i händerna, för mig i alla fall ja, ja, precis, precis Jag ska ju dock säga också att de har ju blivit bättre Alltså, de är ju inte skitstor skillnad från PS1 till PS4 Alltså, det, det, är ingen, det är ju inte extrem skillnad på dem Nej, det tycker jag Då Dock så ska jag ju tillägga att jag tycker personligen att de har blivit bättre för varje generation Dock ytterst lite, men de har blivit bättre Mm de har blivit lite behändigare att hålla i och, och så. Absolut, det, det, det går jag absolut med på. Så att det, det, allting, och det som du också säger Nico, de börjar ju likna varandra nå fruktansvärt ändå. Mm. Jag menar, Playstation går närmare Xbox och Xbox går närmare Playstation. Så att det är liksom, ja, det, snart är de väl i stort sett identiska. Mm, mm. Allt vi kan komma fram till då är att du har knubbiga fingrar Och inte förstår man håller på dosen eller, eller så är det tvärtom <laughs> Ja, exakt exakt. Mm -hmm. eh, ja, vad ska man med säga om Playstation Alltså, det har ju alltid varit mitt Kärlek att Jag har alltid gått till Playstation först och främst mm. När det gäller alla spel Det har ju alltid känts hemma där Mest av det är ju spelen Exklusiva, nu har jag alltihop Eh men det är på senare år egentligen för Eftersom Playstation 1 spelade lite Playstation 2 spelade lite På den tiden var jag Nintendo eh, All the way Nu har jag blivit så oerhört besviken på Nintendo Att det har ju blivit Playstation för hela slanten Sen började alla polare skaffa Xbox Ja men då gled jag in där lite lätt Och det har liksom legat jummet i mitten Det är någonting jag har haft för att kunna spela med polarna Mm. Men svårt är något jag ska spela själv Och verkligen sätta mig ner i Då har jag gått till Playstation det är, Men det är lite som du sa där att Med dosan där Det är att jag har ju knapparna memorerat ja. Det är därför som ska man spela Heavy Rain Och du kommer från Xbox Där du har A, X, Y Eller vad är det? A, kryss, Y, B Mm. Och du sätter dig, nu ska du tycka triangel, fikat och det ska gå fort. <skratt> ah. Du kommer att ha sådana problem. det är därför jag kan inte spela på sådana spel på PC. För då sitter jag med en Xbox-dosa. Mm -hmm. Och så kommer det så här, ja men nu ska du tycka snabbt. <skratt> Nej, <skratt> <skratt> det kommer inte att hända. Medan på Playstation, jag, kan liksom, jag kanske inte har spelat på flera veckor. Ändå tar jag upp det och så kan jag sitta med det spelet och allt händer automatiskt. För jag vet exakt. I minnet bara vars allt ligger Och det jo. är därför jag föredrar att spela på just den konsolen Jo men och visst är det väl så också Att det är ju mycket det som gör det här problemet Alltså mm. som jag som jag, upp som jag säger att jag upplever För att det är ju samma sak där Det är precis som du säger Skulle jag sätta mig vid, vid, en, vid en 360 nu Eller ett original Xbox för den delen mm. Och få den dosan Jag skulle inte kolla ner på dosan Inte Nej, en visst. enda gång under hela spelandet Det skulle ju bara flyta utan några bekymmer för mig. Mm. Så att däremot sätter mig framför ett Playstation ge och ger mig av vilket spel som helst, kanske GTA. Y City spelar jag mycket som fanns. visst du säger det? Mm. Uh, det, ja, det, jag skulle, det enda jag skulle göra var att sitta och kolla på dosan. Även fast jag kan spelet utan och innan. <laughs> så blir det ändå så här, vänta nu knappen, där ska jag ha. Det, ja, ja, det var det den gjorde, så Det är så här liksom, då är, ja. Mm. Så att det, det är ju absolut en vanlig sak Och det, det är ju typ 90% vanlig sak skulle jag säga Och sen 10% Är att man kanske har Någonting knasigt i händerna Eller någonting som gör att man inte kan Faktiskt fysiskt använda den Ja det är ju så uh, ja, men som sagt Jag är egentligen Playstation fanboy Det är där jag spelar allt, det är där jag har mest koll mm, mm. Visst finns det alltid inte play, liksom Perfekt med Playstation de är liksom väldigt som det här Vi vill ha öppna spel mellan Rocket League och sånt mm -hmm. Det är Playstation som just nu sitter Och sätter lite käppar i hjulet Det finns Vi har ju hur länge som helst oss I Playstation velat att man ska kunna byta namn på sin inloggning Och grejer, det går fortfarande inte att göra mm -hmm. Det är lite, jag tycker Interfacet på själva PS4 Ser snyggare Och funkar bättre än Xbox One är det perfekt? Absolut inte, det är mycket som är problem Men nu har vi fått folder och grejer För att kunna göra det lite snyggare Det hjälper men de skulle behöva jobba mer på det också mm, mm, mm. Men för med stora hela Så det är ju helt klart Playstation jag går till först och främst Det är Playstation som får så fort Sony ska ha en egen presskonferens Som de ska ha nu i september Jag blir extra taggad Så fort det är någonting med Playstation Det är ju någonting som säger att Det är här du hör hemma pojk och det, det, det blir jag glad över Ja, ja det är all, all love to Playstation. Vad Skönt säger att lyssnarna? Att jo, vi har ju fått eh, några svar eller några lyssnare som har skrivit in. Bland annat Kristoffer eh, Hårstad. Playstation är bäst. Där var det. Punkt. Mm. Tyckte han. Mm, eh, <laughs> hur var det med motivering som ni sa? Hahaha. <laughs> Ja, men han missade den. Eller så skrev han den i så här hemlig skrift. Så att, och jag vill inte köra liksom, stryka ärendet mot skärmen för att få fram den. Så att det, det får vara. <laughs> uh, sen har vi, fått, har vi fått från Dennis South. Första konsolen var PS1 och till slut efter massa, massa, återigen massa rad så fick jag äntligen köpa Tekken 3. Trots åldersgränsen. Det var en upplevelse bara det. Guitarhero-spelen var jäkla tuffa till en början också. Men man tröttnade tyvärr ganska snabbt. Alltid gillat ps 2 är bättre än Xbox. Xbox kändes så stor och klumpig när man var mindre. Ja. Ja. Det, mm. Som sagt, det, det, det låter, väl lite, li, låter väl lite grann där som att det är vanen mm. saken med. Är man van vid stort och klumpigt så. Då, då är man ju det bara. Mm. Så att. Men i ett så räknas det hur man använder det. <laughs> <laughs> och sen ja. har vi fått från Björn också. <clears throat> ja, det har vi. Absolut. Mm. Eh, jag är en Sony-fanboy och har varit det sen första konsolen det släppte. Kommer ihåg när PS1 släpptes och hur coolt och snyggt allting var. Sen spelen var ju så många och så bra. Vet inte hur många timmar jag har lagt ner på FF7. Worms <laughs> Crash Team Racing. Siphon-filterspelen. Mm. Tenchu ESS det vill säga PS-spelen innan det blev PS med mera. Mm. FF7 är väl Final Fantasy 7, yes. misstänker jag. Yes. Ja, mm. ah, ah, precis. Eh. Sen när det började dyka upp bilder och gameplay från PS2 med deras exklusiva spel så var valet för mig inte särskilt svårt. Ska tillägga så att jag även spelat en del Xbox i mina dagar. Eh, men jag känner mig hemma med mest med Playstation. Deras, ha deras handkontroll och allt runt omkring. Men när PS3 kom så var jag, var jag lite sen att köpa den på grund av bristen på Rumble i dosan och den för mig lite svala line-upen av spel i början. Är det någonting som påverkade er när ni köpte det med? Jag var ju som sagt också sen, men det var ju mest för att jag inte spelade spel i början mm, mm, Men jag testade att dosan var ju äckligt lätt och allting Men det var ju också mycket six axis, du ska kunna ja. röra dosan och flyga mm. drakar och Spelen var inte jättebra, det fanns några intressanta mm, i direkt när det kom Men det är typ Heavenly Sword var väl det som lockade mest för mig på den tiden ja, ja. Annars var det inte så mycket Eh, men sen när väl allt började komma igång så var man hemma på nytt med alla spel där Uncharted var det största och bästa serien enligt mig. Det eh, fanns andra trevliga och roliga spel som du Last av oss men Uncharted var, var och är bäst. Sen var det samma sak när PS4 kom. Väntade nästan ett år för att, för att spelen vid release tilltalade mig inte särskilt mycket. Och måste säga att för mig så är det PS3 Sonys bästa generation. ...för bra och roliga spel just nu. Det är Många bra spel på G som jag är sugen på, som är exklusiva... ...som Horizon Zero Dawn, God of War med flera. Men hoppas i framtiden att vi slipper tidsexklusiva spel till någon plattform... ...och att så nu Microsoft och eventuellt Nintendo... ...kan låta hårdvaran och mjukvaran tala och låta folket som... ...bestämmer vilken konsol som passar dem bäst utan att behöva kolla vilka spel som är exklusiva till just dem. Amen. Och det håller jag absolut med Exklusiva, ja. fine Tidsexklusiva, det finns ingen name, <laughs> Alltså jag har aldrig fattat det riktigt Varför man ens gör det på det viset Nej. Det är ju bara för att ja, Locka Sälja. lite extra till sin konsol Som Xbox gjorde Med Tomb Raider nu mm -hmm. Det tog ett år För att få det i Playstation Ja men då, får, då kommer det helt plötsligt en annan liksom exklusivt utgåva till Playstation. Ja, det, där det får all DLC och lite extra grej som bara finns på Playstation istället. Det där är ju jättekorkat. Jag fattar inte ens. Alltså, jag, jag, jag fattar inte. Mm. Och jag, men, men jag förstår den biten. Alltså om du släpper spelet först till den ena konsolen och så väntar du ett år med att släppa den till nästa. Det är klart det har kommit uppdateringar. Det är klart det har kommit allt sånt. Och det är självfallet att du vill släppa allt det samtidigt. På nästa konsol då mm. Men, men Ja, nej, det där ja, Nej, som sagt pan. Exklusiva, fine Det är ju alltså, självklarhet ja. Tid är exklusiva Den som kom på den idén Borde få en käftsmän Fast han tjänade ju säkert Jävligt bra med pengar På det, tror jag Den som kom på det mm. Möjligt ja, ja, men vadå Det, det är ju mm. garanterat så Att både Microsoft Och så nu Betalar bra pengar För att mm. få det där första året Helt själva Jo det är så. Mm. Så att det, jag, jag vet ju och förstår varför det finns där, men jag tycker att det är meningslöst. Det är dumt. Det är bara ja, dumt. exakt. Då så det var dom. Ja. Mm. Veckans fråga då. Den lyder: Vad är det bästa att nörda om man är flera personer, men man vill ha en lugn hemmakväll? Är det tv-spel, film, serietidningar, brädspel? Vad tycker ni? Om ni ska ha en lugn hemmakväll, kväll med Pers några personer. Perso så alltså, så ska man vara flera stycken. Mm. Så är det ju antingen sitta och typ, säg, ta ett parti med Mario Kart. Mm. Eller Goldeneye. Eller liknande. Även brädspel. Men, men bara en här, lugn och fin fråga, Danne, här. Mm -hmm. Brukar det vara lugnt hemma hos dig om ni är några stycken och sitter och spelar Goldeneye? Nej, okej, okay. Nej, jag skulle bara, ja bra Då, då, var, vi, då var vi på samma nivå var det. Ja, ja, ja, ja, ja. <hör> Men alltså som, som film Där känner jag liksom att Då blir det bara tyst mm, mm. Då, då, då är liksom Då är alla in i filmen Speciellt om det är en ny film ja. Just Om det är en gammal film, då sitter alla och chattar ändå Liksom Uh, men men är, är det en film som typ ingen har sett Då sitter ju alla bara där tysta Och sen så pratar man efter filmen istället mm. Så att, jag vet inte. Uh, Visst, vill man ha det jävligt lugnt som film Vill man ha lite mer konversation Bredspel, vill man ha lite mer action -spel? Ja. Mm. Det är lite det jag är inne på När jag känner lugn hemma kväll Topp, alltså film är ju liksom Det är ju go to Om man bara vill verkligen chilla det jag skulle mm. välja är brädspel för mig uh, Man tar nog avslappnat spel man uh, ja, Lite mysstämning på ljusnivån och allting Och så bara sitter man och spelar Man behöver inte, det är inget spring eller någonting Utan man bara kan slappna av och spela lite man, Flera stycken uh, Ja men för tv-spel för mig Det känns ju mer som någonting man gör när det är partystämning mm. Man ska mm. göra massor med grejer tillsammans Det är mycket rörelse Tävlingsinstinkten blir alldeles för hård När man spelar tv-spel <skratt> Medan brädspel, då kan man ju Man kan spela co-op-spel Även om det är att man spelar mot varandra Så kan man välja spel som är Ändå väldigt lugna att, ja, men Man behöver inte jaga upp sig själva Och vill man ha det absolut lugnaste ja, men då drar man på en film Man kan dra på Lejonkungen och sitta och snyfta tillsammans Eller vad som helst <skratt> Det är väl lite så jag ser serietidningar äh, ja. och sånt det är ju lite mer vad man gör själv Ja, det skulle ju bli väldigt lugnt och konstigt om man liksom ett par stycken sig i soffan och läste en varsin serietidning. Men det, det skulle inte vara mycket socialiserande då direkt. Men jag måste ju stämma in i precis vad det ni säger. Det beror ju alldeles på först och främst vilka man är. Alltså vilka de här flera personerna är. Mm. Och sen Vad det är man, vad det är man är ute efter? För tv-spel är ju skitroligt också om man är flera stycken. Precis som du, precis som du sa, Danne. Man kan ju spela GoldenEye, man kan ju spela alla de här Mario Kart och grejer. Om det, är nu, om det är det man vill. Men det brukar ju tendera till att bli lite aggressivt. Det är väl kanske lite hårt att säga. Men det brukar kunna bli lite uppspelt. Så att det är ju inte så lugnt längre då. Mm. Eh, och det är precis som ni också säger båda två. Film. Är det en bra film? Då sitter ju alla klistrade liksom, alltså verkligen fast i filmen. Då, då, då skulle man lika väl kunna sitta på, som vi gör nu, och titta på varsin, alltså samma film fast på tre olika ställen och ja, vi hade inte ens behövt ha Skype igång egentligen. Mm. Eh, för, för att det, ingen skulle säga något. Eh, men jag skulle, jag, jag skulle nog säga att jag föredrar nog brädspel. Som en just en sån Alltså, om man är flera stycken, man vet inte riktigt vad man ska göra. Man kanske äter middag innan och så. Jaha, vad ska vi göra nu? Då, varför inte dra fram. Ja, alltså, så enkelt som TP till exempel. Alltså, vad som helst, bara för att sätta sig ner och chilla lite grann. För då går det verkligen att spela, göra det samtidigt som man ändå är social och pratar om andra saker. Mm. Så, att det, det, det, det finns väldigt många svar på samma fråga skulle jag säga. Men sen är det ju liksom, precis som du sa Vilka man är med Jag skulle kunna bjuda Dan och ha en lugn chillkväll Jag skulle inte ha dig, du Rasellkaninen Vad menar du? Jag förstår inte alls <hör> Man spelar brädspel och så sitter du där <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> oh, vad Vi, måste, du vi då? måste göra det snart <hör> Jo, vi har, vi har fått några svar från lyssnarna Bland annat Björn Karlsson på lugn hemmakväll-frågan så beror det helt på vad för, vad för folk man är och om man vill ha en social lugn hemmakväll eller mera bara vara. För ska man bara vara så tycker jag film passar bäst för då kan man bara försvinna in i den och vara. Vill man å andra sidan vara social och ta det lugnt så passar brädspel bäst enligt mig. För då pratar man och är glad att umgås på ett lugnt sätt om man väljer rätt spel det vill säga. Så har vi fått från Dennis också. lugnaste nog film... Om man inte kollar skräckfilm och får massa skrik i örat. Men den sociala biten försvinner dock när alla sitter klistrade framför burken. Och så har vi Kristoffer Hårsta. Bra fråga, det beror lite på vilket sällskap man är i. Är det en parmiddag eller att det är ett litet barn inblandat? Då är det brädspel som vinner den fighten. Är det grabbgänget så kan det både vara det senaste multiplayer-spelet till tv-spelet som är på topplistan. Eller senaste actionfilmen som står på agendan. Men bäst av allt är en kväll med rollspelsgänget då får man mycket av allt. Ja, men det man inte får är en lugn hemma kväll. Nej, det precis, jag där tänkte där säga det. Det är ju omöjligt att det blir lugnt då, nog för att det är ett bräd eller <clears throat> nog för att man sitter i en ring mest bara och pratar, men det är väldigt sällan det är lugnt. Ja, men jag har ju hängt lite med Kristoffer Årstad som han är väldigt bra polare med mitt ex. Spela brädspel med honom, det blir inte lugnt. Så. Fan är där oh. Det ska ju krigas och det ska ta död på alla. Även Vi kan sitta och spela TP. Någon måste ju dö i spelet. Så det bara. Och det ska och göra spel, sneaky. Det, det ska göra sneaky. Ska det mm. göra också. Jag tror att enda gång man har haft det lugnt är väl om man sitter och dö och kollar någon film med honom. när är ju kört. Då, oh. Någonting måste ju hända. Det måste vända sig och tvingas. Oh. Nej, men det är, det är bra svaret allihopa tycker jag. mm. mm. Uh, ja, och nästa... jättekul att folk uh, skriver in Jätte, ja, Jätteroligt, absolut. mer, sånt, mer, sånt, mer sånt. sånt Absolut Do it, just do it mm -hmm. Nästa vecka uh, Vi ska prata tv-serier Är det tänkt mm. Vilka vi gillar mest Vad vi tycker är dåligt, vad som är bra Vad man tycker man borde lägga ner Vilka som skulle få en återupplevelse uh, ja Allt om tv-serier Skicka in era favoriter Och vilka man ska hålla ögonen på Mm -hmm. Veckans fråga är vilken årstid är den bästa att nörda på och varför? Fernand. ja. Du, det är du som är lekledare den här gången. Ja, och så ni ska bara veta Åh, hur nervös jag, jag har varit. B börjar på vi om ett. poängmässigt nu eller? Ja, men det här blir ju er två. Ja, okay, tänkte jag mest. Det är 0-0 från början då. Ja, precis. Jag var alltså förra. Eh, <sniffar> <skratt> ja, nej men det, Hur som? Jo, det, det är 0-0 det er två Ja, Special Edition Eh Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska säga Eller hur mycket jag inte ska säga Men om vi säger så här Det här är ett.. En bunt klipp Okej mm -hmm. Och jag skulle vilja veta Eh Jag skulle vilja veta Eh ja, jag kan säga det Jag vill ha, precis Jag vill ha karaktären Jag vill ha filmen Och jag vill ha skådespelaren Uh, men det är de tre jag vill ha på alla klippen Och jag kan säga att det är ett... Det är tio klipp Så att mm. det, okay. det borde ju bli idag som 30 poäng Sen så finns det så här alltså, Det här är första gången så att det här är liksom en så här Prova lite grann så att, uh, Sen finns det ett tema och, på de här Och det är inte jättesvårt Men det ger ett extra poäng om ni skriver temat också Eller om ni, ja Är du redo nu? Ja, va? Är du redo? <laughs> ja, säger jag. Ja, 3, 2, 1, nu kör jag. Sätt igång då på... Ja, oh, det måste inte vara i ordning. Where do we begin? All right, everyone! Chill! It's the hockey team from hell! You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Some men just want to watch the world burn. Speak of the devil, and he shall appear. Hmm, but a kiss can be even deadlier if you mean it. You sunk my battleship! So many people to kill It's so little time. She seems nice. Nej gud vad dåligt det, det skulle vara karaktären... Eh, karaktären, filmen och skådespelaren. Det är rätt stavning hoppas jag. <laughs> Nej det, det behövs inte. Bara jag förstår vem det är du syftar på när du skriver det. Och vad heter den filmen? Jag inser nu, ju mer, flera gånger jag lyssnar på, på det inser Jag inser ju att <här> det är mycket enklare och mycket roligare när man vet alla svaren Vad fan heter han då? <här> <här> What the fuck? Fatt vad jobbet helvete. Åh jävendar. Du är väl frågade tycker det är fan helvete, helvete är. Har du ett tema på det här skiten eller? Nej. Nej. Inte. Ah, Nej. Stopp, vad fan heter ah, det? Vad fan heter det gå igenom sin filmhylla va? Nej. Nej. Helt inte. Nej. Stoppa fan. Åh! Så här. Det var heta ragatann. Åh, det är så fantastiskt roligt. Nu förstår jag, varför du håller i tävlingen varje vecka, Det här är ju aston. Jävlar vad bra. Åh, ja, ja, ja, ja Oh. Vänta, vänta. Fuck, <går> du kommer ju alltså nämna helvete. Kom tillbaka, <går> vad fan? <går> vad fan försvann du? Nej. Kom tillbaka. N någonting sånt. Ja men hallå, är jag dum i huvudet eller fuck you! Åh. Oh. Åh. Oh. Alltså det är det att jag vet exakt vilka filmer det är. Men jag vet inte vad de heter så jag han tagit så här, vilken det kan vara. Oh, det var jättedrygt. jag hatar dig. Fan Dö. Mm. Dö. <går> att du gör så mot mig. Gud, jag, mig. Älskar, Gud jag älskar att höra dig reagera så här. För så här har jag tänkt varenda jävla vecka Sen vi började med den här podden. När du började med dina tävlingar. Vad i helvete. Nu har jag febrilt skriva. Här Aha, här eller hur? <gård> ja, så, nu får du det är i nummerordning Du får alltid i nummerordning om mig. Uh, jag tänker, ska vi alltså försöka stava Nej, du får. Ja. Känner ni er redo, å andra sidan så kan vi ta dem en i taget om ni vill. Nej! Oj! Hörru! Där skriver jag fel. Hörru! <laughs> ja, ni, kan man göra pilar här? Uh, uh, uh. Vänta, vad? Nu kom det där jävla mannen nästan tillbaka Fan i mig Vad fan heter du Då ska vi se För Dina Danna har, har inte ens tittat på dem Men jag har ju facit här om du skulle säga någonting annat mm. Så att, eh, det är lugnt Jaha okej okay. Vad säger ni första då Alltså det är det Du har haft ett tema genom hela ja. mm. Förutom första det, Jag tänkte Där fick jag inte till det Vilken kunde vara den första det, det, alltså jag, ja. jag, jag förstod att det var det du höll på att härja på Men jag tycker att det är så roligt Att du inte tog den faktiskt ändå på något vis. Jag vet inte varför, men jag bara tyckte det Men jag kan inte komma på vad är det? Det, det, det är jag chansar på i Joken hit Ledger, Dark Knight Ja Det var det? Ja det, var det. Hur fan lyssnade du? Jag känner jag igen rösten Ja, jag får lyssna på för jag bara Ja, ah, det här är Masterchef från Halo <laughs> jag, jag älskade ditt svar när du tog den också Jag tänkte, vad i helvete fick jag all det ifrån Men, jo, men ja, men det är det är ju precis, omöjligt. Jag spelar första spel precis. Och jag bara, mm. det här låter precis jag, som... De, de, alltså, just där låter det extremt ja. likt. Och säger jag, ja, jag det jag, kan jag, inte vara det. För du har ju ett jävla tema här. Och det så totalt. Det här är skitroligt. För att jag satt, när jag, när jag tog det klippet. Så tänkte jag så här, det här är, ju all, det här är för enkelt. Men jag får väl mm. ta det här. Så får vi se vad det blir av det sen. Liksom. Mm. Så att det där var ju... Intressant kan vi säga Den, den, den andra måste ju Nico ha tagit men vilken, men, fall, men vilken tog du? Det var Heath Ledger, Joken och vilken film? Dark Knight mm, Bra eh, Danne, tre poäng på den då För där tog du alla tre yep. Och jag noll Och Nico noll ja. eh, mm -hmm. Nummer det två då längre. Alltså Först, är ja, det är Arnold Schwarzenegger mm. Det är Mr. Freeze mm. Sen kommer det här, vilken film där och den mm. har jag haft så jäkla svårt. Jag kan inte komma på vilken där. Så jag tog Batman och Robin på den. Jag också. Och det är rätt. Det är rätt. Alla tre. I Båda know. två har alla tre. För då kommer jag ha fel på några i framtiden. För, jag, <laughs> för det är flera klipp. Jag bara, är det den ja. eller den filmen? Nej äh, men jag kör varandra så får vi se vad som händer. <laughs> Nästa, nummer tre är ju Robin. Och det är Chris O'Donnell som spelar Robin. Och det är Batman och Robin. Jävla Danne är säker alltså Jävlar man är säker jag hade Tre till på Danne där. Jag och... hade ju Robin och sen kunde inte. jag inte men, jobba. Men jag, jag chansar, här bytt. jag, jag tar Batman Returns Och så chansar jag För jag vet att det är tre... från samma film Ja. Men jag kan inte komma på vad skådespelaren heter Och jag bara, shit, hette den Batman Robin Eller hette den Batman Returns ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag chansar på Returns och får se vilket som är rätt Men det var Robin i Och det är från samma film, jo Bra så att du, du, nu ska vi se här, nu ska jag få upp din Hur många får vi ihop på dig då, Nico, på den? För det är den jag inte ett. fattar alls ja, Jag ah, vi Robin no. och det är Batman Returns Det är den ah, två jag hade där Exakt, där. ja, då sätter mm. vi ett på dig där Och nummer fyra Den hade jag skitsvårt med också Jag kan den Ja ah. Kör uh, Harvey Dent, Aaron Eckhart, Dark Knight Alltså, det är så läskigt säker. Det är fan nice Ja, ah. fuck om det? Jag, hel... jag bara, alltså det här är Troy Baker var är Troy Baker med för? Han är, han är inte med i någon av filmerna Men jag vet att han spelade Batman eller Jåken I Batman Origins-spelet Så jag tog Batman, Troy Baker och Batman Origins <laughs> Så noll på dig Skets totalt där då? Ja tre, visst tre på Och mig, Danne är, just, alltså, är, på är ju Alltså han är ju säker än så länge Google, det eh, är Google Nummer <skratt> fem Google, det fuskar det. Nummer 5, då Käften <skratt> <skratt> <skratt> Ja mm. Och klipp nummer fem Ja, Nico. heter den Det är det också, jag kommer aldrig ihåg vad filmen heter Heter den The Dark Knight Returns? Filmen, jag vet inte Det är alla fall Alfred skådespelande mm. det vet jag inte Men han är äh, Austin Powers pappa Michael Caine <laughs> Ja, ja. Den. snyggt han är filmen Dark Knight Ja Heter den bara The Dark Knight mm. Ja Det är ja. fortfarande första filmen Eller, vad heter det? Ja Mm -hmm. Så att, eh... Är det första filmen? jag var... ja. Jaha jag eh... Full pot än så länge <laughs> Danne är ju så jävla säker Nico, du kammar in, vad blir det? det blir ett poäng där i alla fall. Det är ett på uh, Alfred mm. <laughs> Ja, eh, och klipp nummer sex Nico Det är Bane mm. Ja, det är det Heter den filmen du Dark Night Returns då? Ja Nej. Joho. Det är tre filmen Inte Rises Nej det är, nu ska vi se, jag dubbelkollade det här innan bara för att vara helt säker, nämligen, tyckte jag. Det, det är Batman Begins, The Dark Knight och Dark Knight Rises så de, de tre är nya. Ja, ja, exakt. Varför blandade jag ihop ja. dem för? Jag stod ju till och med och tittade på det. Var helt <laughs> rätt. Helt rätt. Amen. Ja, men. Eh, och så är det Tom Hardy, så jag får väl två poäng där då. Ja. men. Och Daniel fortsätter på sina tre. Mm, mm. Fan, du Det är, är fall löjligt, Danne, fan. No, det fan. Det, det är här jag kommer att börja tappa poäng. Okay, då det är ska framöver vi här som jag börjar komma att på. Jag också det Då är vi på nummer, <coughs> på nummer sju På nummer sju Jag chansar på den mm. Mm. Eh, Poison Ivy, Uma Thurman och Batman och Robin mm. Jag hade ju samma där Poison Ivy, Uma Thurman och Batman och Robin Men det är ju Bane och det är hon Men ja. det är visst det är ju samma film som eh, Vad heter det? Ja, Mr. Freeze Freez, Så det har jo. du helt rätt i Mm -hmm. Det, är, det är, ni har exakt rätt båda två. Bra. Mm -hmm. En är på den, full tre, tre, på den, härligt. Mm. Nummer åtta. Ja. Det är Gotan. Det är Edward Nygma. Ja. Det är Jim Carrey och det är ah, Batman det är Forever. Bra. Batman det... Forever. Nöjt, nöjt. Yeah. Den visste jag hela, i alla fall. 3 tre, den tre på er båda visste. två. Ja man. då, den, det är där, där, där. Den, här, den jag är helt ute och cyklar på kan jag säga. Fan okay. du helvet! Det är en person. Jag tror, alltså, jag har på Catwoman. Ja. Sen visste jag att hon spelar i Grease 2. Men jag tog Olivia Newton, det är väl hon som är Grease 1? Ja. Ja, oh, det är Batman Returns. Det var om jag skrev. Jag ingen <laughs> jävla det är ingen hemlighet. Det är Catwoman, det är Michelle Pfeiffer och det hon. är Batman Returns. Eh, nej. Nähä? Nej. Ni har rätt på Catwoman. Aha, Men vem... Och du har ju rätt på filmen. Det är Michelle Pfeiffer för fan. Det är Michelle Pfeiffer. Aha, mm. uh aha, -huh, uh -huh. det är det visst hör du. Ja, vänta nu. Ja, det är det. Jag kollar ja. upp det just nu. Catwoman Michelle Pfeiffer. Har du kollat på Dark Knight... Vad heter det? Nej. Nu mm, ska vi se. Michelle Pfeiffer. Ja, ja, ja jag, jag ska Kai bara och hitta han med så att jag... Är Sådär, där nu. Så heter Grease 2, jag hade rätt på Då det Då har ni, vad mm ska -hmm. Jag hade fel på namnet Jag tog Olivia Newton från Grease 1 Ja, ja, ja, ja, ja, för fan, ja Jo, men ni har rätt, det är jag som har skrivit Ja, ja. ni har rätt Jag skrev Selina Kyle efter Inte Jaha, hennes namn, nej, ja, det var därför ja. Jag, jag, jag. ja, ni har helt rätt Det är hennes rätt. karaktärs ja. Det ska vi helt också mena så tre till ja. den och två till mig på nio. Det är så snyggt, pojkar. Det är nästan mm. lite... Jag är i och sista, Nico. Sista, Nico. Det här, det här jag har suttit och svårt nå jävelst. Det är ja. Harley Quinn. Ja. Det är Margot någonting. Mm -hmm. Och det är det jag inte kommer på vad efternamn namn där. Mm. Och det är från Suicide Squad. Då får du ja. två och en halv poäng, då. Men vad heter ja. hon? Margot Robbie. Rob <skratt> <Älvåta>. <skratt> <skratt> vad jag blir. Jag tar full pot. Ja det är läskigt faktiskt Danne, men ja ah, fast vänta, poäng. vänta, har du temat då? Ja det är <laughs> Ja okej, okay. ja men jag måste ju <laughs> fråga, jag måste ju fråga Nej, har gjort men det. Var, det tema. var faktiskt en riktigt snygg röd tråd Ja jag tyckte Den också, var riktigt jag var rätt snygg. nöjd där faktiskt mm. jag, jag så tänkte att, bra. nej men han har gjort det lika svårare nu, nu har vi gått in på de här spelen och nej, är det tecknade serien, är det, nej, nej Jo, nej no, Och eftersom att ditt no. första nicko efter att din första nej, var Master Chief Halo, så misstänker jag att du inte tog temat på Batman. Än. Jo, jag tog ju det, men jag kunde inte komma på första var. Jag bara, nej. Alltså, det här är Halo-temat, jag vet exakt. Men vad skulle första kunna vara om det inte är det jag sa? Ja... Ja, nej, jag ja. jag gillat som fasken, men eh, mm. ja, det var väl den veckans tävling om man säger. Ja, nästan godkänt förutom att Mark Hamels jokken inte var med som är den ultimata bärn. Ska kan. Fördär. Det slutar ändå ändå på att Danne fick full pott. Mm. På 31 poäng. Grattis Danne. Mm. Tackar. Och Nicko på 17. Åh! Oh, över ja. halva! Ja, yes. ah, nice! Så att... Jo, men... Det, ja, jag är nöjd! Kanon jobb Färna. Det var faktiskt roligt. Nej, det var riktigt bra jobbat. att <laughs> Tackar, tackar! Vi får se om vi kanske lyckas få ihop några fler sådana där. Men eh, jag, jag, jag tyckte det var roligt både att göra tävlingen och... ...och höra er vondas under tiden. <laughs> Älskat! Se om Dan har ja. lika roligt när han sitter och klipper Eller om man blir, <laughs> blir tokig ja, du, nej, nej, det här kommer bli så lätt att klippa För det är så, det är så stora hopp ja, då. Mm. Som sagt, nästa vecka kör vi tv-serier Veckans yes. fråga är Vilken årstid är det bäst att nörda på? Och varför? Och ni hittar alla avsnitt som inte finns på iTunes Hittar ni på bloggen Abitonördenäs.blog.se Och ni når oss lättast via facebook.com Abitonördenäs Danne, var hittar man dig någonstans? Man hittar mig på Twitter och på Instagram under uh, mitt nickname atdunderskaegg. Fanon. På våran Facebook-sida. Och mig hittar ni som Nico Hässö dit överallt. Tack för att ha oss Tack i Hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Bye bye. Bye bye. Är det histmusiken eller? Nu kör vi lite Whitney Houston här. Det är tur att man är singel så folk inte ser när man dansar mig i bakhallningar. Mm, mm, mm. oh! Jag ska det avla någonting för då